Misiune specială. 4. Ardenii Pedalele gem la fiecare învârtitură. Vârât mereu în apa râului, mecanismul nu mai poate și la câțiva kilometri de soason, hotărăște dintr-o dată că aventura nu-l mai amuză. Una din pedale strâmbă de multă vreme, se rupe de-a binelea. Și rămân acolo în pană, la marginea drumului, prea copreșit ca să pot scoate fie și o înjurătură. Marinet, cântecul lui Brassin, s-ar fi potrivit de minune cu situația în care mă aflam. Pe biciclul meu părea mântă mama, pe biciclul meu părea mântă rău. Atâta pagubă, adie, o dragă vechitură, Mai ai slujit cât ai putut, dar nicio voință, oricât de dârză, nu e veșnică, aici ne vom despărți. Retragerea din Belgia cu etapele ei care în anumite zile depășeau 60 de km, chiar dacă nu m-a împăcat cu mersul pe jos, m-a făcut să-mi cunosc puterile. Cei 120 de km care mă despar de Charleville vor fi făcuți în trei zile. Aveam o brichetă câteva sute de franci, o boccea ușoară și mult optimism să trecea prin pădure, soarele se juca străbătând frunzișul fagilor, coțofenele scoteau țipete speriate de trecerea mea. Pădurea înaltă de la Saint-Gobain începea să vestească pădurea ardenilor. Mă gândeam mai puțin la micuța mea verișoară și la casa ei jefuită și străbăteam kilometri în ritm egal, Fericită aproape. Supraviețuisem dezastrului de la Dunkerque, reușisem să evadez, iar curând aveam să ajung la mine acasă. Acolo voi da de unchiul George, iar el o să-mi relateze cu toată limpezimea cele petrecute și pe care eu nu le trăisem. Eram sigur că îmi va aproba alegerea, vom studia împreună poziția pieselor pe tabla de șah și vom găsi felul cel mai elegant pentru mine de a ajunge în Anglia. Câți kilometri mai am de mers înainte de a ajunge acolo? Zeci și zeci, sute și sute. Din seara când am evadat, totul se desfășurase ca pe roate, ca și cum aș fi fost protejat de vreo vrajă. Stea mea bună, îngerul meu păzitor sau pronia cerească mă întăvărâsiseră pe semne mai mult ori mai puțin de-a lungul drumului. Îmi amintesc că m-am oprit brusc. Oricine vei fi tu, tu care m-ai ajutat până aici, oare cum vrei să continui, fără bicicletă? Ceea ce va urma îi va face să zâmbească pe sceptici, dar jur pe onoarea mea că e adevărul adevărat. Doi metri mai departe, am descoperit o ladă părăsită pe taluz, o ladă mare, trapezoidală, intactă. Știam că înăuntru e o bicicletă. Și am descoperit, într-adevăr, fără urmă de mirare, o bicicletă ca a zonă, nouă, nouță și înfășurată în fâșii de hârtie, îmbibată cu vaselină. Era vopsită ca chi, cu un manșon tricolor pe partea din dărăta cadrului. Ghidon drept, frâne cu tamburi, schimbător de viteze, geantă pentru scule și pompă. O mașinărie ca un vis, cu roțile umflate, far și dinam. Hamlet, actul 2. Cerul și pământul cuprind mai multe lucruri, Horatio, decât visele filozofiei tale. Cinci ore mai târziu, intram la mine în sat. De-a lungul drumului am străbătut târguri pe care războiul le atinsese mai mult sau mai puțin după cum le fusese norocul. Peste tot întâlnisem aceeași aglomerare de fațade spintecate, de grinzi arse, de ferestre căscate, aceeași puzderie de olane și bucăți de tencuială, semănau străzile, aceeași duhoare de hoituri intrate în putrefacție, aceleași muge desfășuitoare ale animalelor cu ugerele pline, dureroase. La fel stăteau lucrurile și în satul nostru, numai că eu le resimțeam cu atât mai chinuitor cu cât fiecare casă o cunoscusem în timpul fericirii ei. Casa noastră, aflată la o bucată bună de vatra satului, îmi dezvăluit în timp ce mă apropiam aspectul ei familiar. Din acoperiș se înălța fumul, dar nu simțeam nicio bucurie, inima nu bătea mai tare. Mă apropiam de ea cu părere de rău parcă. Vreau să știu pe cine adăpostește, că simțeam din instinct că nu era nimeni dintre ei mei. Nemții care o ocupau erau cu toții bătrâni, oameni trecuți de 40 de ani. Cam îndesați și cam greoi, se deosebeau foarte mult de trupele de asalt întâlnite în nord. Liniștiți își vedeau de treabă fără grabă la spălătorie și la bucătoria lor rulantă. Mi-au explicat că locuința era goală când se instalaseră ei, ultimii civili fugiseră cu mult înaintea sosirilor. lor. Ei se aflau acolo ca să se ocupe de trenurile regimentare. Veneam de la Dunkirk, încăutam munchiul, eram probabil frân de oboseală și moarte de foame. m am așezat la masă cu ei. mă fructam pentru prima și ultima oară în viața mea din bucatele bucătăriei germane. O supă deasă de arpacaș în care pluteau din belșug crune și bucăți de carne. Toate astea mi se păreau ireale, în afara războiului și în afara timpului. În aceeași casă, cu vreo 25 de ani mai înainte, bunica și unchiul meu refuzaseră să fie miluiți cu mâncăruri fără îndoială asemănătoare. Eu însă nu aveam scrupulele lor. Aveam 20 de ani, mi-era fame, gazdele mele erau mai curând simpatice și pe legea mea, un călător care nu știe să-și facă plinul atunci când se ivește ocazia, are foarte puține șanse să o țină mult la drum. Eram ospătat cu dragă inimă și am primit la fel de simplu și eu. Mi-era greu să văd inamici, în oamenii aceia vârstnici cum înfățișare mult mai puțin războinică decât a unui țârcovnic. Vrei să dormi? Nu, mai rămân trei ore bune până la interdicția de-a circula. Voi fi la Charleville cu mult înainte. Trebuie să mă informez despre rudele mele. Mulțumesc, la revedere! Mai târziu, când voi face prizonieri nemți asemănători acestora, ei se vor întreba desigur de ce ofițerul parașutist care îi captura se vegea atât de scrupulos să mănânce pesăturate. Sosesc la Charleville cu mult înainte de ora interdicției. Casa e grijuliu ferecată. Un anunț în germană indică foarte serios numărul încăperilor disponibile și că intrarea e interzisă. Dar nu și pentru mine. Știu nenumărate feluri de a mă strecura înăuntru fără dificultate. Tata era o persoană gravă și după ce trecea o anumită oră limită, aveam tot interesul să ajung la mine în cameră, fără să folosesc cheia, fără să fac zgomot și fără să dau de bucluc. Camera s-a schimbat mult de la ultima mea permisie. Când deschid obloanele, descoper întreg dezastrul. Aici, ca și în alte părți, Dobitocii s-au amuzat să distrugă totul fără motiv. așa e războiul. Cine zgâlție ușa jos la parter? Zbierete puternice. Cobor să deschid. Patru soldați și un caporal. Caporalul izbucnește. Ce faci aici? Cine ți-a dat voie? Îmi pierd pe loc orice reținere, orice prudență, orice control. Răcnesc mai tare decât el. Aici e la mine acasă. Și n-am nevoie să-mi dea nimeni voie. Sunteți niște porci. Duceți-vă și vedeți în ce hal au lăsat trupele camera mea. Și cărțile, și toată casa. Adevărat miracol. Caporalul rămâne cu gura căscată. Nu-i vine să-și creadă ochilor. Să se audă o cărt în propria lui limbă de un puștan aproape. Faptul avea de ce să tulbure sfintele noțiuni privind ierarhia ale unui ghefraiter victorios. Scărbit se îndepărtează și mă uit și eu după el și după escorta lui cu gura căscată cum cobora strada. Bine, trebuie să fac un pic de ordine, să găsesc un pat nu prea murdar, să mă spăl și să mă culc. Mâine o să am parte de alte belele, așa că e mai înțelept să fie odihnit, ca să le pot face față. Nemții însă nu așteaptă să treacă ziua și își fac din nou apariția. Peste o jumătate de oră, cei cinci soldați se întorc întobărăși de un ofițer. Nu-mi dau seama cărei arme îi aparține. E sub locotenent, văd eu bine, dar nu-i zbute să aflu la ce. Se dezvoltă a fi un interpret de la comandatură și vorbește o franceză puțin el cam înceată și prețioasă, presărată de un argou stângaci. Se exprimă foarte blând, aproape fără a-și căuta cuvintele. Străbate toată casa și mă întreabă cum am ajuns acolo. Îi spun și lui povestea mea, care sună cu atât mai adevărat și mai îndușător, cu cât o spun mai des. E simplu, trist și impresionant, așa ceva nu se inventă. E cât se poate de acord și înțelege prea bine, dar Ardenii sunt în zonă strict interzisă, iar eu am pătruns oarecum prin infracție. Mă așteaptă mâine la comandatură. A doua zi totul decurge foarte bine. Am mințit cu conștiința în păcată, ca un ezuit. Cred că locotenentul nici nu a verificat dacă părinții mei locuiesc într-adevăr la Charleville și dacă sunt într-adevăr fiul Maicămii. El povestește, eu ascult. Războiul, atroce, englezii niște bestii care ne-au împins pe noi bieți francezi în aventura asta nefericită. Dar o să se termine curând. De cum se sfârșește vara, Anglia va fi ocupată. Dar ea spune, ce studiezi? Îmi iau cel mai nevinovat aer cu putință. Eu? Ah! Fac seminarul teologic. Eu o ocupație cât se poate de cuminte, de timidă și de liniștitoare. Îmi dă voie pe loc să mă întorc acasă, o să-mi întocmească un permis de ședere pe care îl voi putea ridica a doua zi. A doua zi, când mă duc să-mi iau ausvajsul, interpretul meu e tot într-o dispoziție foarte bună. În clipa când au să plec, mă întreabă ce am de gând să fac. S-ar zice că un altul răspunde în locul meu. Nu prea știu. Credeam că o să-mi găsesc părinții aici, dar văd că nu sunt. Avem o proprietate la 30 de km de aici, poate că s-au refugiat acolo. M-aș putea duce să văd? Desigur, dar e nevoie de un permis de liberă trecere. Trebuie să-i suspectezi pe cei care să fac bine. Nici că există metoda mai inumerită prin care cineva să te lege. Sunt oarecum protejatul comandaturei și locotenentul îmi semnează un Ausweis. Să mai trebuie să mă vezi. Da, mulțumesc. Să fi fost bun și compătimitor din fire? Să fi urmat instrucțiunile propagandei lui Goebbels la ordinea zilei? Se vedea peste tot pe niște afișe uriașe. Populații părăsite, aveți încredere în soldatul german. Un teuton blond, atletic și zâmbitor, mângâia un copilaș francez pe care îl ținea în brațe. Sau, locotenentul meu era puțin tel pe de rast. N-are importanță, Calul de dar nu se caută în gură. Îmi leg ușorul meu bagaj și părăsesc orașul, cât se poate de hotărât să pun din nou picioarele acolo, numai atunci când vom recuceri Franța. Trebuie să plec din Ardeni, fapt interzis cu tot atâta strășnicie ca și să pătrunzi pe meleagurile lor. De asta am indicat ca destinație pe permisul meu de liberă trecere, riminii Știu foarte bine că părinții mei nu pot fi acolo. Dar e la doi pași de râul Estn. Cunosc toate drumurile forestiere care duc în departamentul vecin, și odată ajuns în pădurea mea sunt la mine acasă. niciun un neamț nu mă va repera vreodată. Ca să spun drept, încep să-i găsesc nițeluși cam greoi la minte. Emoțiile din ultimele zile m-au cam obosit. Trebuie să fiu într-o formă fizică excelentă când voi ieși din zona interzisă ca apoi să mă îndrept spre Paris. Am nevoie să cuget în liniște ca să-mi fixez următoarele etape. Ruminii nu prezintă pentru mine decât un interes foarte relativ. E o capitală de canton fără mare anvergură, în ciuda bisericii ei vechi și a castelului medieval. Prin tradiție, nu-l iubim deloc. Pentru noi evocă mai cu seamă percepția și jandarmeria. Contrabandiși de ocazie și vânători după pofta inimii, suntem totdeauna mai mult sau mai puțin în relații delicate cu legea, iar autoritățile ne stingheresc. Dar pe colina care îl domină, la 5 km de târg, există așa numitul Opita. E locul unei mănăstiri între atât de vechi, că numai niște subterane cu pereții zidiți au mai rămas din ruinele ei. Opita e adevăratul leagăn al familiei mele. Aici străbunicul meu a omorât, spunese, ultimul lup din canton. Aici am încălecat pentru prima oară pe cal, aici am vânat pentru prima oară și am cosit fânul întâia dată. Cele două ferme ce împodobesc vârful platoului sunt în stăpânirea verilor mei. Pădurea le apără din trei părți. Spre vest, fânețele, întrerupte de lăstăriși, unduiesc blând până la valea prin care curge râul cu păstrăvi și pe care se află moarea de la Fontanii. E locul cu cele mai frumoase verde din lume, unde mireasma fânului e cea mai dulce, furtunile cele mai dezlănțuite și stejarii cei mai minunați. Am să mă înfund în fortul meu.